Mm -hmm. Bueno, ni e, argazki klaseak ematen ditu duela ba bat ikasturtetik edo ba eh kultura etxe berdinetan, Ernanin, Astigarragan, Urnitan eta bueno, ba, duela bi ikasturte edo animatu litzan eh hori ematera Irunen. Hortazaparte, bueno, ba nere lanak bueno, Ibilbirdechoa, eta egiten ditut eh argazkilaritza munduan. Bueno, ba, Batez ere, bueno, kamara ez denopeikarekin ibiltzen naiz, e, neronek egindako argazki kamarak dira, lata, latak eta bar, el bat hartu bezakezu eta horrekin argazki kamera bat egin. Eta, bueno, ba, biskabate teknika horrekin, baya badramat urte batzuk, liburu bat ere atera nuen, eripotoa iztena duena, lan noiek eh, jasoten dituena, eta, bueno, bortxe, azkeneko urteetan argazki laritzaren munduan bueltaka, mu nahi. Uh -huh. Izan ere, azkeneko urteetan, e, bueno, ikaragarrizko, e, bueno, aldaketak egon dira baita, argazki laritzari dago, e, bueno, dago kionez, bueno, teknologiai dago kionez, bueno, duela, Esan dezeko, dula nahiko gutxi, e, argazkilaritza analog analogikoa zen gehien bat, mm. e, bueno, ba, guztiok erabiltzen genuena, guztiok gure karretekin ibiltzen ginen, guzti hori, bueno, ziztu bizia, nadatu dako iti berazta. Bai, urte oso gutxitan eta egia esan e, gauza e, asko, asko aldatu da, ba, e, nin dut ere asin nintzenean edo salzeatzen argazkilaritzearekin, ba, karretekin eta hibili nintzen eta gero bueno, ba, batean, E, etorri zen e, argazkilaritza digitalaren buma eta bueno ba bideo horreta jarretu bueno ja, edo ba pixko bat gure ezagutzak erresiklatu behar izan genituen eta nahiz eta nik gaur egun argazkilaritza analogikoa ezeten baztertzen desan dizut e, bueno, nik latekin egindako argazik kamarak erabiltzen ditut, hori baino analogikoagoa do primitiboagoa ez dago, baina bueno, argazik irabitza digitala ere e, bueno, ba, lan zendet, eta bueno, ba, horretan lanean jarritu nahi izan ezkero, bueno, ba, derri gorrez ba, piskate pilak jartzea edo zagutzak e, berritzea. Eta bueno, ba, piskabate, bueno, ba, nien eronek e, egin uen reziklaje hori buruan ba, ikastaroa montatu nuen, precisualmente argazik irabitza digitaleko ikastaroak dira, eskaintzen diranak eta, bueno, ba, pixka bat asmoa da, alde batetikan e, ba, zerotik astea, ez, argazkera bizarekin sekula kontaktua izan ez duen jendeari dago, bideratua, baina baita ere, inoiz kamera analogikoak inibili, eta ba, momentuan bidean galduta edo, gilietu zain jende horrentzat ere, pixka bat berrikuntza guzia direla direla eta...